msikilizaji wa Kasibante FM Radio na sana kupitia hapa masafa ya 88.5 Kasibante FM karibu sana katika kipindi cha sheria na wewe ikiwa leo ni haramis nyingine e, ni tarehe saba mwezi wa sita mwaka 2018 saa 3 na dakika na nne kwa za afrika mashariki na haka. katika kipindi hiki cha sheria na wewe hapa studio leo siko peke yangu na kama unavyojua msikilizaji kutojua sheria sio kinga mahala popote ikiwemo mahakamani uweze kusema sikufanya hivi kwa sababu sikujua sheria hii inasemaje na ndio maana Kasibantu FM Radio inakuletea kipindi hiki bure nyumbani mwako ili huweze kuyajua mambo mengi yaliyopo kwa mujibu wa sheria hapa studio leo ninao wageni ambao wageni hawa wanakuletea elimu ya bure kabisa. Na ni nini? Hebuambatana nami mpaka pale saa kamili nikiwa na hawa wageni ambao niko nao hapa studio. Mwongozaji wa kipindi hiki inaitwa jeni Novati Luomile. Na kusii twende pamoja ianze kwa kuwakaribisha wageni wangu na wao watajitambulisha ni nani, kutoka kitengo gani, ofisi gani hapa mkoani Kagera ama vinginevyo. Karibu nianzie. Chukua shotu hebu nianzie na mgeni mwenyeji ambaye aliwahi kushiriki na mimi katika kipindi ke, hiki karibu asante sana ndugu mtangazaji eh nashukuru sana kwa uwepo hapa katika Radio Kasabante kama ulivyoeleza kuwapa wananchi elimu kuhusiana na mambo ya kodi ya majengo kwa siku ya leo kwa jina mimi naitwa ni Masawe ni afisa wa huduma na elimu kwa mlipa kodi mkoa wa Kagera nimeambatana na maafisa wengine wana wenyewe ajitaje wewe wenyewe majina yao. Ay, ni mkaribisha sasa mgeni namba moja. maana leo ni mwenye. Sawa sawa, Sante. Nashukuru sana mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Projectus Rutayuga Katabaro. Nimthamini mwandamizi TRA mkoa wa Kagera. Ni ukaribishi katika kipindi cha sheria na wewe. Nashukuru sana. Aha, msikilizaji hao ndio wageni wangu wakuu Lakini hawa watu wajeja pekee yao. Japokuwa wengine wamekuja kama waku, kupata uzoefu na kuangalia mambo yanavyokwenda hapa studio, basi japo nao tuaskie sauti zao tu hata wakati wa kuanza na kumaliza. Karibu. Nakushukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina yangu naitwa Nelson Nehemia Mshote mimi ni afisa wa mapato mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Kagera Karibu sana Sante. Na hapa pia kuna mgeni mwingine ambaye yuko pamoja nasi katika kipindi hiki cha shiria Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa majina naitwa Samuel Agustino afisa mapato mkoa wa Kagera Nikukaribishe pia Asante Hai msikilizaji wa Kasibanti Uh, kama ulivyosikia nao wageni wa wanne hapa studio lakini wazungumzaji wakuu katika kipindi cha leo ni itakuwa na watu wawili Mr Masawe na Mr Progestus Progestus Projectus Projectus Projectus <laughs> hey, Katabaru uh, nitatumia Mr Katabaru maana naweza nikashutkia nimeshakuita Progestus uh, utakoja kukosea Okay niwakiribishie sana kwanza kwa kuanza kabisa tupate utangulizi wa awali tunaposema utoaji na ukusanyaji wa kodi ya majengo tunamaanisha nini niezie kwako Mr. Masawe Asante sana ndugu mtangazaji e, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imepewa mamlaka ya kusimamia na kukusanya kodi ya majengo kuanzia Julai moja 2016 kwa mujibu wa mabadiliko ya, ya sheria ya kodi ya majengo sura namba mbili, sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura namba 290 na sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 399 Aha mm. karibu sana kwa hilo nishukuru lakini sasa nini maana ya kodi ya majengo? E, maana ya kodi ya majengo e, ni kodi ya majengo ni tozo kwa mujibu wa sheria kwenye majengo au nyumba ambazo zimesha kamilika na zinakaliwa na kumilikiwa kwa mujibu wa sheria ya ardhi na sheria nyinginezo za nchi zina, zinaweza kuwa zimefanywa au hazikufanyiwa uthamini. Mhm. Eh. Kwa uthamini tunamaanisha nini Mr. Katabayo karibu. Asante sana Tunaposema uthamini uthamini ni hali ya kujua thamani ya jengo au nyumba kwa ajili ya kutoza kodi ya majengo. Uh -huh. Mamlaka Mapato Tanzania, NTRI kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa wanachagua au watachagua wakati ukufika kuwasabithini kuwa mawakala Kwa kutayarisha orodha au jedwali kwa ajili ya kutoza kodi ya majengo katika mamlaka za miti, za miji ya serikali za mitaa. Uh -huh. Usika. Okay. Tanzania bana. Okay, sasa tunapozungumza mthamini wa majengo Tunamzungumzia nani ya? Mthamini wa majengo au valua anatakiwa awe amesajiliwa kulingana na sheria ya wathamini wa majengo kama mthamini. Kwanza awe afsa mwajiriwa wa mamlaka ya utozaji kodi ya majengo pia anaweza kuwa afisa wa serikali katika idara ya uthamini aliyeteuliwa na waziri husika mm -hmm. na wakati anafanya kazi hii ni taarifa zipi ambazo zinahitajika wakati wa uthamini e, Wathamini wa watahitaji jina kamili la miliki wa jengo anwani yake yani kwamba yuko wapi kama nikata kata ipi mtaupi Alafu vilevile na namba ya nyumba kama pamepimwa kutakuwa na namba au kama kuna namba ambazo zimetolewa na usika kwa jengo husika Pia wathamini watatakiwa kuonyeshwa hati ya kiwanja kwa maeneo yaliyopimwa au leseni ya makazi kwa maeneo ambayo hajapimwa Ankara za maji zinaweza kutumika pia Au za umeme Yaani kulipa umeme kwa uthibitisho ushibitisho wa miliki ya wa jengo husika au jengo, nyumba husika. Vilevile matumizi ya jengo husika iwapo ni makazi au ni ya biashara. Vilevile wathamini watapima eneo la jengo ili kupata eneo lake, yani kupima nje ya jengo, sio ndani nje ya jengo ili waweze kupata ukubwa wake. Na iwapo jengo ni la gorofa eneo la kila sak sakafu yani gorofa e, itapimwa na kujumlishwa ili kupata eneo la sakafu zote. Mhm. Mm sasa hebutu angalie kwa upande Mr. Masaru. wamiliki wa nyumba au majengo watatambuliwa kwa namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Kivipi e, wamiliki wa nyumba au majengo watatambuliwa kwa namba ya utambulisho wa mlipa kodi um, tunaita TIN kwa nani ya kawaida au kitambulisho kingine chochote ambacho kinakubalika kisheria. kwamba yeye pengine kama alivyo sema mwenzangu kwamba meonyesha vitu ambavyo vinaonyesha kwamba ile jengo ni la kwake. Yeah, sasa teen ni namba ya utambulisho wa mlipa kodi. kwamba hili na ile namba ile inaonyesha kwamba yeye ni, na, ni nani anakaa wapi na Anwani yake mtaa kwa hiyo kwenye tini kuna uh, habari zote zinazohusu yule uh, uh, muziki wa, wa jengo lenyewe mm -hmm. Ndiyo mr katabaro nirudi kwako mamlaka ya mapato tanzania TRA inakusanya kodi ya majengo katika maeneo yapi eh, kuhusu kodi ya majengo hapo awali maeneo na usika ni majiji, manispaa na miji lakini kwa sasa ni miji yote Tanzania bara miji yote kwa ujumla ndio maeneo yanayohusika katika za kodi na hii kodi ya majengo italipwa kwa mfumo upi na hili swali kama ni nimuulize Mr. Nelson ambaye nafikiri iki ndicho kitengo chake aswa hmm. mamlaka ya mapato Tanzania imetengeneza mfumo wa kielektroniki wa kukusanya kodi za majengo ambao kwa lugha ya Kiingereza unaitwa property rate management system au PRMS ambao una uwezo wa kuandaa na kutoa hati za madai ya kodi ya majengo na hivyo kumuwezesha mteja kulipa katika benki ya CRDB na NMB hata hivyo mfumo wetu wa TRA umeunganishwa na mifumo wa malipo ya serikali ambayo unaitwa government e payment system au GPG hivyo mlipa kodi akishalipa benki taarifa zake zote zinaingia zina katika mfumo wa TRA na kuweza kufuta deni la mlipa kodi usika uh -huh. Hai, nirudi kwako msisakata bar. Kodi, kwa eh, kodi ya majengo inatozwa kwa kiwango kipi? kodi ya majengo inatozwa kwa viwango tofauti tofauti. Eh, inategemea. Eh, kuna majengo ambayo kutokana kwanza kutokana na sheria ndogo ndogo zilizotungwa na mamlaka za serikali za mitaa, husika. Eh, vile vile viwango vya kodi hutoeza kutegemeana na mambo kadhaa. Kwa mfano thamani ya jengo kama itakuwa imethaminiwa inazingatiwa viwango vya tozo and tax rates na sheria ndogo ndogo za eneo husika mm -hmm. Mr. Masawe ah. Mwanzo wa kulipa kodi ya majengo mimi ninapojenga nyumba yangu naanza kulipa lini na natakiwa mushu wangu wa kulipa uelini ikiwemo na kwa mwaka natakiwa nianze kulipa tarehe ngapi na mwisho wa kulipa tarehe ngapi? Asante sana kwa swali zuri. E, kodi ya majengo huwa inalipwa kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kuanzia Julai tarehe moja mwisho tarehe 30 mwezi Juni. Mwaka wa fedha tunaweza mwaka wa fedha. Kwa hiyo sasa ikifika tarehe 30 mwezi Juni ndio mwisho wa kulipa kodi ya majengo bila adhabu. Baada ya hapo utalipa na adhabu. Na sisi huwa tunapenda sana kuwahimiza wananchi wote wa mkoa wa Kagera na sehemu yote pale ambapo redio hii inafika inasikika. Kwaomba wananchi waende wakalipe sasa hivi, basi subiri mpaka dakika za mwisho. Kuna ukupe na foleni kubwa sana. Eh mnakaa mpaka kuanzia asubuhi mpaka saa sita ujalipa. Wakati sasa hivi hakuna watu kabisa. Ili kuondoa msongamano au siku kwenda kulipa siku ya nyingine ambayo ni tarehe 1 kuanzia tarehe 1 mwezi wa saba utaambatana na mambo ya adhabu. Kwa hiyo tunawashauri watu waende wakalipe sasa hivi mwisho ni tarehe 30 mwezi wa sita bila adhabu. Na mtu anapooanza ku, ku, ku, kumiliki jengo lake. Anaanza yani sijui ni wekeje. Yaani mimi bwana Nelson kaniuzia kiwanja. Nimeanza ujenzi, mm. nimeingia kwenye nyumba yangu. Mnanipa mm. muda gani kabla ya kwanza kulipa kodi ya majengo? Ukimaliza ile, ile, ile nyumba yako na ukahamia, mm. unatakiwa mwenyewe uende ukareporti TRA, useme kwamba mimi na jengo langu hapa na nimeshamia kwa sababu jengo lilikamilika au ambalo lina, linamilikiwa, limekamilika na linaishi watu. sasa mm. hey. ukishamaliza Unaataka ujiti IRA hata kama ile sa, ile yule sa, thamani kukufanyia thamani sa, ya jengo lako ni vizuri ukaja mwenyewe IRA ukapata ukapata ile ni Ankara ya kwenda kulipia kwa hiyo hata kama ni Ramani ya nyumba yangu niambia nitajenga nyumba ya vyumba kumi uh -huh. lakini nimeanza na chumba kimoja nimehamia hapo naenda kuripoti au mpaka nje nimekamilisha ramani Ezekana msingi nimeuweka kabisa haya vyumba kumi Lakini nimeamua kunyanyua chumba kimoja nikaanza maisha. Mzika tabelu, namba, hapo. E, na na tala, e, katika <laughs> kujibu swali hilo ni kwamba mwananchi yote ndani ya mamlaka husika akijenga jengo lake likikamilika kwa maana kwamba kishaezeka akaweka madirisha akaweka milango hata kama atakuwa jamia lakini jengo limewekamilika natakiwa kulipiwa kodi cha kufanya ni kwenda ofisi za TRA kuna fomu maalum imeandaliwa anajaza fomu hiyo baada ya kujaza fomu anaipeleka kwa mwenyekiti wa mtaa wake anaidhinisha kwamba kweli ndiyo mmiliki wa jengo husika basi baada hapo anakuja na fomu yake TRA anasajiliwa. Akisha basi ndio anaanza kulipa kodi. Inawezekana jengo hilo kabla Kama litakuwa jathaminiwa itakuwa ni shilingi 10,000. Tena ni nchi nzima si kwamba labda ni Bukoba tu. Nchi nzima na Mheshimiwa raisi aitangaza kwamba nyumba ya kawaida ambayo hjathaminishwa, ya kawaida ya kuishi ni shilingi 10,000 mwaka huu. Alafu kama vile ile nyumba itakuwa haijathaminiwa ni golofa kila golofa itakuwa shilingi 5500 alafu kama nyumba itakuwa imethaminishwa baada ya kuisajiri au hata kabla ikathaminiwa. basi italipiwa kodi yake kwa kuzingatia thamani ya jengo usika. basi kwa ufupi e, majibu mm -hmm. ndiyo hayo Mr. kwako ulisema kabla ikija kufika juni 30 ndio basi baada ya hapo inakuepo penati labda hapo penati inakuwa kiasi gani ya, ya mtu anayetakiwa kulipa e, kwa mtu ambaye amechelewesha penati ya majengo ni tano kama wewe ulikuwa na deni wa labda 10000 25% nayo ya kitakuwa 1250 kwa hiyo utalipa shilingi 1250 badala elfu kumi Okay. Ndiyo. Sasa kwako Mr. Katabaru, je inawezekana kufanya pingamizi ya tozo ya kodi ya majengo? Ajibu la haraka haraka ni Inaruhusiwa kufanya pingamizi kwa mamlaka ya Mapato Tanzania, yani CRA ambao ndio watauza kodi ya majengo. E, zilizo yani kisheria katika eneo husika. Mwananchi anaruhusiwa kutoa pingamizi. Pingamizi linaweza kufanywa na miliki au mwakilishi wa miliki wa jengo husika aliyechaguliwa kwa maandishi bila, bila shaka lazima aonyeshe kwamba kweli amechaguliwa kusimamia jengo hilo na mwenye nyumba husika au jengo husika kwa kutumia fomu maalum ya pingamizi. Pingamizi liyo kwa maandishi na liende kwa mamlaka husika yani charai, kwa kujaza form namba moja, na jedwali namba 1 litajazwa na sababu za pingamizi ta zio, ta katika fomu hiyo. Alafu pia vile pingamizi ilifanywe ndani ya muda kabla ya tarehe iliyotajwa kwenye notice ya madeni. Kwa mfano anapewa Ankara kulipa de, na ni kodi ya jengo anaona labda kuna tatizo katika fomu hiyo ya kulipa kodi ya majengo basi cha kufanya basi anakuja kwanza mamlaka ya mapato Tanzania ofisini kwetu anaweza akaja na maandishi au akaja bila maandishi akaja na fomu ya, ya kulipa kodi ya jengo basi atapata maelekezo mazuri zaidi kwamba ataandika kwa manager wa TRA Kagera alafu vile vile baada kuandika barua yake ya kulalamika yani kama kuweka pingamizi basi ikifika kwa manager anaiteremisha kwa wataalam wa ushika basi wanaifanyia kazi marami kwa anaweza kwa njia hiyo mm -hmm. ndiyo na sababu hazijabainishwa kwamba ni sababu zipi ambazo zinaweza zikanifanya mimi sijaridhika na ile labda ankara ambayo mmeniletea nataka kuweka pingamizi hakuna sababu ambazo zimebainishwa moja kwa moja na TRA kwamba kwa sababu hizi na hizi unaweza kuweka pingamizi uh, ni kwamba ingamizi inawezekana labda pengine thamani imekuwa kubwa au imekuwa ndogo au kuna kosa limetokea katika kujaza form na katika ku, kuandika ile, ile, ile Ankara ile ikaonekana kwamba labda jina limekosewa e, baada kuandika projectus akaandika projectus jina le hita projectus na projectus wako mm. Kwa basi nayo ni, ni, ni, ni vile vile. Basi anakuja of scene reaction, jina lake au miliki pengine alikuwa anamiliki na Mr. Paul ndio muhusika wa jengo hilo. Lakini katika kuandika haka Joseph au Omari. Basi kuweza kurekebisha jina hilo. Basi kwa ufupi ndio Asante. Na rudi kwako Mr. Masawe. Naam. Kuna baadhi ya majengo ambayo yamesamehewa kulipa ile kodi ya majengo? Ndiyo Kuna baadhi ya majengo ambayo yame yamesamehewa. Ya mm. Mfano, kuna nyumba kwa matumizi ya Mheshimiwa Rais ambayo imesamehewa. Majengo yanayotumika tumi... yanayo yametumika. <coughs> majengo yanayotumika kutu... kutumiwa na serikali kwa matumizi ya umma. E majengo yaliyokuwa yanatumika mwanzo kwa shughuli za uma isipokuwa yale ya makazi au shughuli za kijamii. Ma, ma, ma, ma, maktaba za serikali au za umma na majengo ya makumbusho, makaburi, majengo ya kuongezea ndege ya umma na majeshi isipokuwa majengo mengine yenye shughuli tofauti na hizo. Majengo yenye maeneo ya viwanja vya michezo Yenye kwa matumizi ya taasisi za elimu. Majengo ya shughuli za reli. Majengo yanayomilikiwa na asasi zisizo za kiserikali, yani tunaita NGO, non-profit organization, yasiyotumiwa kwa shughuli za kibiashara au kujipatia kipato au faida. Majengo yanayotumika na serikali au taasisi za serikali na taasisi nyingine za aina hiyo yasiyotumika kwa shughuli za biashara au kujipatia kipato kwa ujumla Kuna nyumba ama au majengo yanayo umilikiwa na serikali za mitaa na taasisi zake ambazo hazitumiki kwa shughuli za kibiashara au kujipatia kipato au faida kama serikali mtaa zina nyumba ambazo zinajipatia faida hizo azisusiki az, az katika swala hili e, kuna nyumba moja ambayo ingepaswa kulipiwa kodi ya majengo ambayo inamilikiwa na mstaafu mwenye umri wa zaidi ya miaka 60 au nyumba anayoishi mlemavu ambaye hana kipato chochote na mwenye nyumba au majengo yoyote ambayo waziri mwenye dhamana ataamua kuyatolea tangazo kwenye gazeti la za serikali. Uh, uh, wote basi wamepewa kwenye msama wa kodi ya majengo. Ndio ndio. Mm -hmm. Sasa ni nini mikakati ya katika kuboresha ukusanyaji wa kodi ya mapato, kodi ya majengo? Asante mtangazaji. Labda kabla watu hapo mm. ningependa nifafanue zaidi kuhusiana na Hei ya wazee wa miaka 60 na kuendelea kusamehewa ndio na ni kwamba kuna taratibu za kuweza kuweza kusamehewa sio mtu akae nyumbani aseme mimi nimeshafikisha miaka 60 kwamba mimi nitasamehewa wanatakiwa aandike barua kwa manager akieleza kwamba mimi nimeshafikisha miaka 60 na kuendelea na zaidi kwa hiyo naomba kusamehewa kodi ya majengo na ambatanishe vilelezo ambavyo vinaonyesha tarehe yake ya kuzaliwa eh, kama cheti cha kuzaliwa au cha kupiga kura ambacho kinaonyesha kwamba eh, tarehe ya kuzaliwa ni kiasi ni, ni, ni gani nini mikakati ya TRA katika kuboresha ukusanyaji wa kodi ya majengo asante ndugu mtangazaji ninamuomba na mdogo wangu anaitwa Masaa na na yeye amekaa kimya muda mrefu sana hawezi kuelezea wananchi kwamba Inakuwaji mikakati yetu Karibu sawa karibu Asante ndugu mtendaji. Mikakati ya TRA katika kuboresha ukusanyaji wa kodi ya majengo ni kufanya tathmini ya majengo ili kuwa na viwango ambavyo ni rafiki kwa mlipa kodi. Kutumia wenye viti wa serikali za mitaa katika kusambaza Ankara bili ya majengo. Kuandaa fomu maalum kwa watu ambao nyumba zao hazijafanywa Tathmini ili waweze kujitathmini kwa kubandika picha zao ili kubaini kuwa ndiye miliki halali kwa hiyo nyumba pamoja na vitambulisho vya mpiga kura mm. au leseni Dio. ya udereva hati ya kusafiria passport size pamoja na cheti cha kuzaliwa kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za ukusanyaji wa kodi ya majengo kutoa elimu kwa jamii kuhusu ulipaji wa kodi ya majengo kuhakikisha inashughulikia pingamizi za kodi ya majengo katika muda muafaka kuboresha daftari jedwali au orodha ya uthamini ili kuwa na takwimu sahihi ya walipa kodi kuboresha mfumo wa ulipaji kodi wa majengo kutoka kwa taslim kwenda ulipaji wa keletonic mfano wa M-Pesa tigopesa, halopesa, na Airtel lakini kuhusu fine sasa kama atakuwa aje apatafomu lakini anajua anatakiwa kulipa form na kulipa hiyo kodi. Hmm. Ana ndatakiwa aje kwa msingi wa ni wajibu wake. Kwa hiyo inakuwa pale pale. iko pale pale. Huyu anauliza heli labali anasema wanatumia vigezo gani kuthamini Make kuna nyumba za biashara na ni kubwa zinatozwa kumi alafu nyumba ndogo tunatozwa mpaka elfu sabini Sasa hapa huyu anasema mbona kuna nyumba nyingine zinaletewa gharama kubwa ambazo kiangalia aziendani na thamani ya nyumba husika anayechosa ishenga kutoka busimi nadhani hapo amechanganya vitu viwili kuna gharama na thamani anaposema ameretewa gharama sidhani kama itakuwa ni gharama aliyotema ni thamani ya jengo lake si kwamba labda ni, kwa ni kubwa lakini pamoja na nini nimesema mwanzo pale kama atakuwa amepata bill inaanisha kwamba labda anasikwa kulipa kiwango kikubwa kabla ajeenda kulipa sasa aje na bili yake hiyo aliyosema kwamba ameipata mm. ambayo itakuwa tofauti na hajadhaminiwa lakini kwa yake itakuwa ni kubwa aje ofisini tuweze kuona kwa nini imekuwa kubwa je kama huyo mtu pengine huko nyuma alikuwa hajalipa lakini kwa mwaka huu wa serikali nyumba mbazo hazijathaminishwa kodi ni 1.200.000. Na lile ko, deni la nyuma mnaambatanisha ama mmesamee madeni ya nyuma halafu mnaanzia kufanya kazi kwenye tamko la renti na kuendelea. sio kwamba ndasamweiwa kodi. Mm. Kama utakuwa na deni la nyuma linalipwa. Okay. Ala, kwa mfano alikuwa analipi kule manispaa mm. Na manispaa umetuletea orodha ya walipa kodi wote. Lakini ukiangalia kwenye mfumo unakuta kuna deni la nyuma ada, mtu anatakiwa kulipa pamoja na kodi ya mwaka huu kwa hiyo kusema kwamba kusamema eh, madeni hiyo ni swala ambalo bado liko pale pale nchi nzima sio kwamba labda ni hapa tu maeneo yote Tanzania deni liko pale pale inabidi lilipwe mhm mm kuna mtu anauliza kwamba unakuta nyumba ni ile ile lakini bili ya mwaka jana na bili ya mwaka huu zimekuwa tofauti sasa hapa tatizo ni nini Aha. Tofauti kama hiyo ni kwamba mwaka jana maeneo ambayo yalikuwa ajapimwa kujafanywa thamini. Ndia. Majengo yote kwa mfano hapa Bukoba kulikuwa na maeneo ambayo wananchi walikuwa nalipa shilingi 10,000 na maeneo mengine shilingi 20,000. Lakini mwaka huu sasa kwa kuzingatia sheria majengo yamethaminiwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama mwaka jana shilingi 10,000 mwaka huu atalipa kutegemea na thamani ya jengo lake. Kwa hiyo ndiyo tofauti na kuja kwa namna hiyo. Swali la mwisho wakati huo wa muda unakimbia Nasema mimi nina nyumba moja ntaa 3 tolerance. Lakini naletea bili mbili na namba tofauti ila kwa jina langu moja, nifanyeje? Anaitwa Hamini Amidu Bwikizo. Eh huyo bwana Amidu Bwikizo nashauri aje na bili zake zote kama amepata moja, mbili, tatu Mmoja labda pengine hii na nani na, na, kiwango cha juu zaidi. Basi zote alizo nazo ajenazo ofisini tuweze kuzipitia na kuweza kumpa ushauri afanyeji Mimi niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu katika ushiriki wa kipindi hiki. Kwa yule ambaye kwanza na sisi, nianze na mgeni alafu nitamalizia na mwenyeji. Tulikuwa na nani katika kipindi hiki? Project Usiltayuka Katabaro ambaye ni Mthamini Mwandamizi TRI Kagera. Niukaribisha kwa mara nyingine tena kwa elimu. Nashukuru sana na nimependa kweli. Aha na nilikuwa na Masawe mdogo pia karibu Samuel Agustino Afisa Mapato Kagera Asante sana karibu tena na hapa nilikuwa na Mr Nelson Nelson Mshote Afisa Mapato TRA Kagera Nakushukuru na mwisho kabisa katika kipindi hiki nilikuwa na mwenyeji ambaye amekuja na wageni hapa Simon Masawe Afisa Huduma na Elimu kwa mlipa mkoa wa Kagera ndabrine nitoe wito tu kwamba tunapoenda kununua mali tafadhali Dairi city na wale wanaouza mali toini receipt na kwa kipindi hiki nendeni mkalipe kodi zenu za majengo msisubiri dakika za mwisho kwa sababu kutakuwa kuna msongamano mkubwa sana asante sana Hai na kesho ni mgeni wenu nipokeni nilipe kodi ya majengo kabla Karibu sana. haijafika. Karibu sana tena kweli <laughs> kwa sababu ukichelewa mm. utaipata. Asante sana. Msikilizaji na kufikia hapo niseme achuna na ziada kutoka katika kipindi cha sheria na wewe. Mimi ni Jean Novatromile na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi ambavyo vinafuata.